23. fejezet Petzerhoff helyét Diane Tyler veszi át. Együtt ebédelek velük, miután az egész délelőttöt a kórházban töltöttem, ahol megvizsgáltak, majd azt mondták, hogy egy hónap múlva menjek vissza. Miss Tyler ötven körüli, magas, csinos nő, a haja rövid, az arcán alig van festék, sötétkék blézert visel, és nem hordi egy gyűrűt. Egészen kedves, és salátaevés közben elmondja, hogy a környéken él, és több olyan emberrel is dolgozik, akik hozzám hasonló helyzetben vannak. A nap 24 órájában a rendelkezésemre áll, és azt szeretné, ha hetente legalább egyszer beszélnénk telefonon. Tisztában van vele, mind megyek keresztül, és azt mondja teljesen természetes, hogy állandóan hátrapillandgatok. De idővel majd elmúlik a félelem, és egészen normális életet fogok élni. Ha elmegyek a városból, és nyomatékkal felhívják rá a figyelmemet, hogy ezt most már bármikor megtehetem, szeretné előre tudni az utazásom részleteit. Még jóval azután is, hogy vallomást tettem Queen Racker ellen. Tudni kívánnak róla, mit csinálok, de lelkesen beszélnek a biztonságos és kellemes jövőről, amelyet majd megismerek egy napon, amikorra már az összes kezdeti akadály elhárul. Megemlítik a két állás interjút, és sikerül meglepnem őket azzal, hogy azt válaszolom, még nem vagyok készen arra, hogy munkába álljak. Bőven van pénzem a bankban, élvezem a korlátlan szabadságot, egyelőre nem szeretnék új karriert kezdeni. Utazni akarok, hosszú autóutakra menni, esetleg elrepülni Európába. Az utazással semmi baj, mondják de az álca akkor a legjobb, ha van igazi munkám. Úgy döntünk, majd később újra beszélünk erről, és ezzel áttérünk az útlevél és az új jogosítvány kérdésére. Egy hét múlva már lehet fényképet készíteni az arcomról, és Diane megígéri, hogy elintézi a papírokat. Kávézás közben odadok Petnek egy levelet, amelyet az apámnak írtam. A válasz cím a szövetségi börtöné az Indiana állambeli Fort Wayne-ben. Pet elküldi a börtönbe, sonnan majd valaki tovább küldi Henry Benisternek, Winchesterbe, Virginia államba. A levélben tudatom a jó öreg Henryvel, hogy elcsesztem a dolgokat Firstburgben, és bevágtak egy igazi börtönbe. Magánzárkában vagyok, és legalább három hónapig nem fogadhatok látogatókat. Megkérem, hogy értesítse a hugomat Rubit Kaliforniában, és a bátyámat marcus Washingtonban. Azt írom neki, hogy ne aggódjon, jól vagyok, és már kiterveltem, hogyan tudok visszakerülni Förzbörgbe. Pettel elbúcsúzunk egymástól. Köszönetet mondok, hogy emberi módon viselkedett velem, és elismerésre méltó profizmussal végezte a munkáját, ő meg minden jót kíván nekem. Biztosít róla, hogy nyugodt, biztonságos élet vár rám. Ezt nehezen tudom elhinni, mert még mindig idegesen pillantgatok hátra. Erős a gyanúm, hogy az FBI egy ideig szemmel fog tartani, legalábbis addig a napig, amíg Queen Rackert elítélik. Az igazság az, nem engedhetem meg magamnak, hogy bárkiben is megbízzam. Sem Pat sem Diane Tylerben, sem a rendőrbírói szolgálatban, sem az FBI-ban. Sokán még a homályos részlet, és akkor még nem is beszéltünk a rossz fiúkról. Ha a kormányzat meg akar figyelni, nem sokat tehetek. Bírósági határozatot szereznek is, megnézik a bankszámlámat, lehallgatják a telefonbeszélgetéseimet, figyelik, mikor használom a hitelkártyámat, és mit csinálok az interneten. Számítok erre, és a közeljövőben egy bonyolult feladat vár rám. Úgy kell átvernem őket, hogy ne tudják, át vannak verve. Ha elvállalom a kétállás valamelyikét, csak újabb lehetőséget adok nekik, hogy kémkedjenek utánam. Délután az Atlantic trust nyitok egy újabb folyószámlát, és ide utaltatok 50 ezer dollárt a Suncoast lévő számlámról. Aztán megcsinálom ugyanezt egy harmadik bankkal, a Jacksonville-i is. Egy-két napon belül, miután az utalások lezajlanak, elkezdek készpénzt kivenni. Miközben ide-oda furikázok a környéken, Csinos kis Audinban többet nézek a visszapillantó tükörbe, mint előre. Már szokásom már vált. Amikor a tengerparton sétálok, minden arcot alaposan megnézek. Amikor bemegyek egy boltba, félrehúzódom, és figyelem az ajtót, amin bejöttem. Sosem eszem ugyanabban az étteremben kétszer, és mindig olyan asztalhoz ülök, ahonnan látni a parkolót. Csak egyszerű hétköznapi ügyekben használom a mobiltelefonomat, és úgy veszem, hogy minden szót lehallgatnak. Készpénzzel vásárolok egy laptopot, létrehozok magamnak egy Gmail fiókot, és csak internetkávézóban az ő szerverüket használva böngészek a világhálón. Egy Walgreens drogériában előre feltöltött hitelkártyát váltok, és elkezdem használni. Elhelyezek két rejtett kamerát a lakásomban, hát ha valakinek kedve támadna bekukkantani, amikor nem vagyok otthon. Egyszerű a magyarázat. Paranóia. Sikerült meggyőznöm magamat, hogy valaki mindig figyel és hallgatózik, és ahogy múlnak a napok, egyre mélyebbre csúszom álcázással, megtévesztéssel, átveréssel terhelt kis világomban. Minden másnap felhívom diane hogy beszámoljak egyre sivára életem eseményeiről, és ő semmi jelét nem adja, hogy gyanakodna. De hát miért is közölné velem, ha gyanakszik? Az ügyvédet Murray Higginsnek hívják. A szakmai telefonkönyvben talált rövidke hirdetése szerint úgy nagyjából mindennel foglalkozik. Válóper, ingatlan ügyek, csődeljárás, büntetőjogi ügyek, és így tovább. Többé-kevésbé az a mindenes praxis amelyet mi is folytattunk a jó öreg Coopland Reed and Az irodája a lakásom közelében van, és lényegében elég egy pillantást vetnem rá, és tudom, nagyon nyugis munka folyik itt a tengerparton. A fickó kilencre jön be, és háromkor már a golfpályán van. Első beszélgetésünk közben Möri előadja az élettörténetét. Hatalmas sikereket aratott egy nagy tampai ügyvédi irodában, de ötven éves korára kiégett, és megpróbált nyugdíjba vonulni. Atlantic Beachbe költözött, elvált, unatkozni kezdett, aztán úgy döntött újra kiakasztja a cégért. Már a hatvanas éveiben jár, boldogan tevékenykedik kis irodájában, ahol csak néhány órát dolgozik naponta, és gondosan megválogatja az ügyfeleit. Végig megyünk az életrajzomon, és majdnem mindenben ragaszkodom a betanult szöveghez két ex-feleség Seattle-ben, és így tovább. De egy új elem is bekerül. Kezdő forgatókönyvíró vagyok, aki most végzi az utolsó simításokat élete első forgatókönyvén. Ha van egy kis mázlim, lesz is rávevő, egy dokumentumfilmekkel foglalkozó kisebb produkciós iroda. Különböző üzleti okokból céget kell alapítanom Floridában. 2500 dollárért Murray fel tud húzni néhány tűzfalat. Bejegyeztet egy KFT-t Floridában, melynek M.R. Baldwin az egyetlen tulajdonosa. A KFT ezután Delaware-ben létrehoz egy részvénytársaságot, melynek Murray az egyetlen alapító részvényese, én meg az egyetlen tulajdonosa. A bejegyzett pósta cím az ő irodája címe lesz, és az én nevem egyetlen céges papíron sem fog szerepelni. Rendszeresen csinálok ilyet, mondja. Florida sokakat vonz, akik újra akarják kezdeni az életüket. Ha maga mondja mörré Lebonyolíthatnám magam az egészet az interneten, de ügyvéden keresztül biztonságosabb. Nagyon fontos a bizalmas ügyintézés. Megfizetem Mörrét, t hogy megtegyen néhány dolgot, amelyet a körülötte múlálkodó figurák nem is gyanítanak, és nem tudnak nyomon követni. Rutinos irányítása mellett életre kell a Skelter Films. Két és fél hónappal Queen raker letartóztatása után, és két héttel azután, hogy beköltöztem a tengerparti lakásba, egy reggel kávézás közben Diane arról tájékoztat, hogy az FBI-osok szeretnének találkozni velem. Több oka is van ennek. A legfontosabb, hogy tájékoztatni kívánnak az ügy állásáról, illetve beszélgetni a tárgyalásról. Szeretnék elpróbálni a tanúvallomásomat. Biztos vagyok benne, hogy ugyanakkor jól meg akarják nézni Max aki egyébként valamivel jobban fest, mint egykor Melkom Beniszter. A duzzanat elmúlt. Az orr és az áll kicsivel hegyesebb, a szem fiatalabbnak tűnik, és a kerek teknőc keretes szemüvegnek köszönhetően. Max úgy fest, mint egy nagyon menő, intellektuális dokumentumfilmes. Hetente egyszer borotválkozom, úgyhogy mindig van egy kis borosta az arcomon, itt ott egy-két ősz sörte. Ahhoz, hogy úgy csillogjon a koponyám, mint egy biliárdgójó, minden másnap végig kell mennem rajta a borotvával. Az arcom soványabb, főleg azért, mert amíg gyógyultam, kevesebbet ettem és lefogytam. Összességében egész hogyan nézek ki, mint korábban, és ez egyszerre felkavaró és megnyugtató. Azt javasolják, menjek vissza Ronókba, hogy találkozzam Stanley Mumfreével meg a bandájával. Erre habozás nélkül nemet mondok. Dájám biztosít róla, hogy sem az FBI, sem az államügyészi hivatal munkatársai nem tudják, hol rejtőzöm. Úgy teszek, mintha elhinném, amit mond. Floridában sem akarok találkozni velük. Némi húzavona után abban állapodunk meg, hogy Dél-Karolinában, egy Charlestoni szállodában kerül sor a találkozóra. Diane jegyet foglal. Ugyanazzal a járattal repülünk Jacksonville-ből, de nem egymás közelében ülünk a gépen. Attól a pillanattól fogva, hogy besétáltunk a szálloda hajába, tudom, figyelnek, és valószínűleg fényképeket is készítenek rólam. Az FBI már alig várja, hogy megnézhesse új külsőmet. Érzékelem, hogy néhányan futópillantást vetnek rám, de megyek tovább. Miután megeszem egy szendvicset a szobámban, találkozunk diane a folyosón, és felmegyünk a két emelettel feljebb lévő lakosztályba. Két fekete öltönyös, jól megtermett fickó őrzi a bejáratot, olyan érzésem van, hogy a legkisebb provokációra habozás nélkül tüzelni kezdenének. Rendőrbíró lévén diane semmi szerepe nincs a vád eljárásban, ezért odakint marad a két dobbermannal, én meg bemegyek. Stanley Mumphrey magával hozta a három asszisztensét, a bemutatkozás után rögtön elfelejtem a nevüket. Itt van a cimborám, Chris Hensky ügynök is, minden kétséget kizáróan azért, hogy alaposan megnézze az új embert, Max baldwin -t. Van egy társa is, nem is próbálom megjegyezni a nevét. Miközben kissé zavartan elhelyezkedünk a kicsi tárgyalóasztal körül, a sok-sok papír között óhatatlanul is észreveszek néhány egyforma fényképet. Melkom, Benistert ábrázolják, és ezek a fickók őt nézegették. Most meg Megszed meretten. Átváltozásom szemmel láthatóan nagy hatás gyakorol rájuk. Mivel Henszki az egyetlen, aki már az átalakulásom előtt is találkozott velem, ő kezdi. Azt kell mondanom meg, hogy fiatalabbnak is, erősebbnek néz ki. Abban nem vagyok biztos, hogy jobb képűbb is, de az összkép egyáltalán nem rossz. Kedélyesen beszél, nyilván az a cél, hogy megtörje a jeget. Nagyon kedves magától, mondom, műmósolja. Stanley a kezébe vesz egy fénymásolt fotót, és azt mondja. Alig hasonlít Max. Még csak nem is gyanítaná senki, hogy maga meg Malcolm ugyanaz az ember. Ezt nevezem. Most már egy csapatban vagyunk, szívélyesen cseverészünk, akár a régi haverok. De persze ennek az a világon semmi alapja nincs, úgyhogy kezd leülni a beszélgetés. Kitűzték már a tárgyalás időpontját? Kérdezem, és ettől megváltozik a hangulat. Igen, feleli Stanley. Október 10-én lesz Ronóban. Vagyis alig négy hónap múlva, állapítom meg. Elég gyorsnak tűnik. Igen, csak hatékonyan végezzük a munkánkat a déli körzetben, közli velem Stanley önelégülten. Általában nyolc hónap telik el a vádemelés és a tárgyalás között. Ebben az ügyben elég nagy a nyomás. Ki a bíró. Sam Stillwater az északi körzetből kapjuk kölcsön. A mi körzetünkből főszett egyetlen kollégája sem akarta vállalni az ügyet. Mondjon valamit a tárgyalásról, kérem. Stanley a homlokát ráncolja, ahogy a beosztotja is. Lehet, hogy nagyon rövid lesz, Max. Nincs sok tanú, nincs sok bizonyíték. Be fogjuk bizonyítani, hogy a gyilkosság idején Raker a környéken volt, továbbá, hogy rengeteg készpénz volt nála, amikor elkaptuk. Az unoka öccse elleni eljárása is kitérünk majd, Fawcett bíró ítéletére az ügyben, azt próbáljuk igazolni, hogy Raker bosszút akart állni. Stanley ekkor elhallgat, én meg nem tudom megállni, hogy ne szúrjak oda. Ez aztán lenyűgöző, mondom igazi okostóni módjára. Bizony az, aztán ott van a vallomás, bár a védelem beadványa élt, hogy a bíróság vesse el. Jövő héten lesz az ügyben a meghallgatás Stillwater bíró előtt. Arra számítunk, hogy győzünk, és a vallomás marad. És ami még a tarsajunkban van, ön max. Könnyen lehet, hogy startanul lesz. Már mindent elmondtam, ismerik a vallomásomat. Persze, persze, de szeretnénk még egyszer végig menni rajta. Most, hogy már minden részletet tisztáztunk, legyen tökéletes az egész. Világos. Hogy bírja magát a barátom, Queen? Mostanság nincs olyan jól. Nem kedveli a magánzárkát, a fegyőröket, meg a szabályokat, és a kaja sem ízlik neki. Azt mondja, hogy ártatlan, micsoda meglepetés. Azt hiszem, most már szívesebben lenne a szövetségi táborban, ahol a mostanihoz képes gyöngyélete élete volt. Én is ezt hiszem. Néhányan halkan nevettek. Az ügyvédje meggyőzte a bírót, hogy pszichiátriai vizsgálatot kell végezni. Az orvosnak az a véleménye, hogy bíróság elé állhat, de antidepresszánsokra van szüksége. Elég rossz hangulatban van, és néha napok telnek el úgy, hogy nem szól senkihez. Ilyen fickónak ismertem meg. Rólam beszélt? Ó, igen. Magát sem kedveli olyan nagyon. Az a gyanúja, hogy ön az informátorunk, és vallomást fog tenni ellene a tárgyaláson. Mikor kell benyújtani a tanúk listáját? Hatvan nappal a tárgyalás előtt. Közölték már Quinn ügyvédjével, hogy tanuskodni fogok? Nem, nem árulunk el semmit, amíg nem muszáj. Erre emlékeztem, felelem. Ezek a fickók elfelejtik, hogy vettem már részt szövetségi vádeljárásban, csak éppen vádlottként. FBI ügynökök szedték darabokra az életemet, és az államügyész azzal fenyegetőzött, hogy nem csak engem, hanem a két ártatlan üzlettársamat is rács mögé dugja. Azt képzelik, hogy most már jó haverok vagyunk. Egy nagy, boldog csapat, amely elszántan munkálkodik azon, hogy megszülessen az elmarasztaló ítélet. Pedig ha tehetném, hátba döfném őket, és tönkre vágnám az egész ügyet. A szövetségi kormányzat elvett öt évet az életemből, és elvette tőlem a fiamat, a feleségemet, a karrieremet. Hogy merészelnek úgy ülni itt, mint a társak lennénk, és tökéletes volna közöttünk a bizalom. Végül rátérünk a tanúvallomásomra, és eltöltünk vele néhány órát. Mindent átvettünk már korábban, és nagyon unom magam. Mumfrey első számú helyettesének van egy pontos forgatókönyve, illetve egy listája a kérdésekről és a válaszokról, amelyet majd tanulmányoznom kell, és kénytelen vagyok elismerni, hogy a fickó tisztességes munkát végzett. Nem hagyott ki semmit. Megpróbálom elképzelni tanuvallomásom már-már szürreális körülményeit. Maszkot fogok viselni, amikor bevezetnek a tárgyalóterembe, válaszfal vagy függöny mögött ülök majd, hogy miután lekerül rólam a maszk, ne lássa az arcomat a vádlott, ne lássák a jogászok és a tárgyalóteremben teremben összegyűlt nézők. Az esküdtekre nézek majd. A jogászok a falon túról teszik fel a kérdéseiket, és én eltorzított hangon válaszolok. Queen a családja meg az összes gengszter ott lesz. Feszülten figyelnek, hogy felismerjék a tanút. Természetesen tudják majd, hogy én vagyok az, de nem fogják látni az arcomot. Bármennyire is bizonyosnak tűnik most, Erős kétségeim vannak, hogy mindez tényleg megtörténik majd.